Doina Credinței. Doamne, dacă fără ochii Credinței, lumea orbită pe calea spre prăpastie a pășit, nouă în ochi lumina ta nedescoperit. Doamne, dacă fără ochii Credinței, filozofii pe căile de beznă s-au rătăcit, noi prin ochii tăi am privit. Doamne, dacă fără ochii credinței cei puternici s-au prăbușit, pe noi de ura lor neferit. Doamne, dacă fără ochii credinței cărturare, în cartea vieții au citit, și ca smochinul fără rod au trăit, pe noi de rodul luminii neînvrednicit. Doamne, dacă fără ochii credinței, fariseii și saducheii sectelor, Aluatul luat cu viclenii, l-au dospit, pe noi de ei ne-ai despărțit. Doamne, dacă fără ochii credinței, poeții lumii nu te-au cinstit, noi cu doinele de iubire te-am mărturisit. Doamne, dacă fără ochii credinței, învățătorii pe copii i-au orbit, nouă lumina Duhului tău ne-ai dăruit. Doamne, dacă fără ochii credinței atei cei orbi, împotriva ta s-au ridicat, și în iad la beznă loc și au câștigat. nouă veșmântul de raze de soare al Duhului Sfânt ne-ai dat. Doamne, dacă fără ochii credinței cei răi, din sufletul lor să lași al satanii și-au făcut, pe noi, Duhul Tău cel Sfânt, de darurile tale ne-ai umplut. Doamne, dacă fără ochii credinței, cei ori de la calea ortodoxiei s-au rătăcit, noi de mulțirea talanților tăi ne-am îngrijit. Lacrima pentru neam am doamne, pentru noi ai rostit. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. De aceea, pentru neamul nostru cel îndelung încercat, cu lacrimi ne-am rugat, fiindcă prin cuvântul tău ne încredințat și nimic nu va fi vouă cu neputință, dar mai ales toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea.